Куди ж поділася Хвеся, санджакова бранка, яка дістала козакам ключі від кафи? З такою радістю кинулася на шию сагайдачному, своєму хрещеному батькові, яку ще цей самий сагайдачний наказав берегти, як золоте яблучко. Її нема тепер з козаками. Невже вони не вберегли її? Невже вона загинула в цю жахливу ніч? Ніхто цього не знав. Козаки, яким загайдачний перед початком пограбування міста доручив піклуватися про неї, казали, що Хвеся звеліла їм іти з неї до будинку її пана-господаря, який купив її на ринку в Козлові, а потім зробив своєю улюбленою бранкою, першою невольницею на весь свій сираль. Це її пан і був Санджаком, губернатором кафе. Коли козаки, що супроводили Хвесю, прийшли до будинку її пана, в різних кінцях міста вже спалахнула пожежа. Хвеся сказала, щоб козаки почекали її коло будинку, що вона лише візьме різні дорогі речі, подаровані їй паном, а потім можна буде і грабувати його дім. Самого ж Санджака, казала вона, не було в місті, але з дому вона вже не повернулася. Коли ж потім козаки, знудившись довгим чеканням і побоюючись, щоб чого не сталося з їхньою землячкою, війшли, вірніше, вдерлися до будинку Санджака, то ні Хвесі і нікого там не знайшли. Будинок був порожній, наче вимерлий. Вони обшукали всі закутки, поперекидали все до гори дном, гукали по всіх кімнатах, на дворі кликали хвесю, але ніхто і ніщо не відгукнулося на їхній голос. Незабаром вони побачили, що й цей будинок горить, і поспішили захопити з нього найкраще, що впало в очі». Та вже тільки тоді помітили потайні двері в стіні будинку. Коли виламали ці двері, то побачили, що вони ведуть до найближчої фортечної башти, а з башти ледве помітні дверцята виводили просто в гори. Цією дорогою, мабуть, як гадали козаки, зникла їхня землячка. Але чому? Може, її потягли туди силою? Чи вона сама, як Маруся Богославка, схотіла залишитись у неволі? Хто гадає темні порухи серця жіночого? Воно так само швидко забуває те, що недавно любило, як оця маленька татарочка забула свою матір, переходячи з рук на руки від одного козака до іншого. Так думав сагайдачний, дивлячись на безкрає небо. Думав він і про інше, про те, що все життя не виходило у нього з серця, і про що ніхто не знає, як не знали й тепер козаки, куди він їх веде. От зруйнована кафа, геть знищена, така ж доля чекає і прекрасний синоп. Це поетичне місто кохання, як називали його турки. Не вперше козакам доводиться плюндрувати синоп. Треба ще дати йому чосу, треба і царград обкорити мушкетним димом, пристрашити самого султана в його саралі, а звідти майнути до міста Козлова і знищити це невольниче гніздо дощенту, вирізати турків і татар до ноги, щоб і на розплід, на насіння нікого не лишилося від цієї сарани а тоді й додому, до міст християнських, на тихі води, на ясні зорі, в мир хрещений, вкрай веселий. Та цього замали йому, неспокійні думки сягали ширше, йому хотілося зовсім відгородити християнський світ від світу нехрещеного. Але як? Зробити Чорне море лише Козацьким морем, упертися п'ятою в Крим – Загатити все море козацькими човнами і кораблями, побудувавши їх у самому Криму після знищення там царани і самого царства Кримського, і спорудивши неприступну фортецю аж на вершині Чатирдага, гукнути звідти на море сидіть турки смирно. Одна думка відганяла іншу, переносячи його і в далеку Україну, яка, здавалося, сяяла переливами світла, і в блискучу з ніг до голови залиту золотом, златоглавом і оксамитом Польщу, і на милу далеку батьківщину, гірський самбор, і в похмуру заметільну Московщину. Сагайдачний глянув на козаків, які безтурботно бавилися з татарочкою, і сумно посміхнувся. Він наказав своїй чайці повернути до великої галери, що йшла недалеко, переповнена визволеними невольниками. Чайка підійшла до галери. Сагайдачний зійшов на галеру. За ним Мазепа, а там і не баба. Маленька татарочка теж залепитала, показуючи ручками, що й вона хоче туди піти. «Бач, і вона за батьком. Візьміть її, панове, нехай вона подивиться». Олексій Попович взяв дівчинку на руки і теж перейшов на галеру, обережно несучи дитину. Галера являла собою розючу картину строкатої мішанини. Жалюгідного лахміття з литню, прикритого яскравим, часто дорогим одягом. Лахміття — це залишки невольництва, залишки тої нужденної одежі, яка в неволі всяк так прикривала півголі тіла турецьких і татарських рабів.